وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي أعزكم الله بالإسلام الحمد لله أتسكرني الله سبحانه وتعالى pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu ibadah yaitu Tolabul Ilm Dan insyaAllah kita akan melanjutkan Pembahasan pelajaran bahasa Arab kita ini Pada halaman 21 Wahidun wa ishrun pada halaman 21 Wahidun Wa Ishrun Yang mana kita terhenti pada pekan yang lalu pada halaman 20 Halaman Ishrun, Safah Ishrun Dan Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mempelajari eh, Banyak sekali hal-hal yang Dapat kita ambil manfaatnya Dan insya Allah Dengan keikhlasan dan kesabaran kita Hari demi hari Pertemuan demi pertemuan Insya Allah kita akan uh, Sampai kepada apa yang kita harapkan Yaitu kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah Dengan uh, bahasa Arab Dan Alhamdulillah pada malam ini Eh, uh, di study sudah siap berkumpul untuk memulai kembali tapi sebelumnya eh uh, insyaallah para ikhwan murajaah di rumah. Insyaallah? Insyaallah. Insyaallah para ikhwan dan akhwat, para pengenanda diri yang berbahagia mudah-mudahan juga di rumah insyaallah eh uh, sesuai dengan persangan baik kita selalu berusaha untuk mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari sehingga insyaallah Uh, semua mufrodat yang kita telah pelajari di buku ini dapat dihafal dan dapat dipahami. Seperti yang telah, uh, telah disampaikan pada pertemuan lalu, bahawa ada Ikhwan yang alhamdulillah memiliki kesungguhan dalam belajar. Uh, dia mengumpulkan dan menghitung berapa kosakata yang telah dipelajari. Dan beliau mendapatkan ketika kita sampai pada halaman 17 ada sekitar 80 kosakata. 80 lebih daripada kosakata yang telah kita pelajari. Sehingga jika bertambah 2 atau 3 halaman saat ini atau pada pertemuan lalu, maka mungkin sudah lebih daripada uh, angka tersebut. Ya ini sudah merupakan satu hal yang atau modal yang cukup baik untuk terus melanjutkan dan terus melangkah ke pelajaran berikutnya Baik para pertemuan yang lalu kita sudah sampai Ad-Darsur ad Rabi <coughs> Sudah sampai di Ad-Darsur Rabi'u Pelajaran keempat Dan sudah kita baca latihan-latihan yang pada halaman 20 Sofaha Ishrun Tamarin Fi Sofaha Ishrun Latihan-latihan pada halaman 20 Telah kita uh, pelajari Sebelum kita masuk ke halaman 21 Mungkin kita akan sedikit merojah eh, Pada pelajaran Ad-Darsur Rabi Seperti para pendengar Bersiap-siap dengan bukunya Dan eh, alat tulisnya Untuk mencatat eh, Kiranya penting untuk dicatat Baik kita mulai Kita merojah sebentar Lalu insyaAllah kita akan masuk ke halaman 21 Ad-Darsur Rabi Istamik Thumma karir Istamik Thumma karir Dengarkan kemudian di Diikuti. Hai ya, Ikhwan, baik Ikhwan dan juga para pendengar di rumah, uh, mari sama-sama kita baca uh, ayat surah ini. Al baytu Al Baitu, fil bayti fil Baiti, Al Maktabu, Al Maktabu, al Maktabi, al Maktabi, al, -al, al, al Masjidu, Al Masjidu, fil Masjidi, fil Masjidi. As-sariru, As -sari al sariru as-sariri, as-sariri. Sudah kita pelajari pada kesempatan lalu bahawa uh, ada beberapa huruf di sini, di antaranya fi dan ada di sini fi uh, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan lalu membuat isim setelahnya menjadi majrur. Dan diantara tanda-tanda isim tersebut majrur yaitu kasrah. Jika tunggal maka dia tandanya kasrah. Fil bayti. Kemudian alal maktabi. Dan seterusnya. Hei kawan kita lanjutkan. Istana itu maka Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Muhammadun? Muhammadun? Huwa fil gurfati. Huwa fil gurfati. Huwa fil gurfati. هو في الغرفة, في الغرفة. وأين ياسر؟ وأين ياسر؟ هو في الحمام. هو في الحمام. وأين آمنة؟ وأين آمنة؟, وعين آمنة؟ هي, في هي في المطبخ. هي في المطبخ. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ هو, هو على المكتب. هو على المكتب. وأين الساعة؟ Wa ayna al-sa'adu Hia ala al-sariri Hia ala al-sariri Baik, saya minta ikhwan Salah satu di studio Silahkan membaca Pada akhir-akhir <tosawa> Al-baytu Fil-bayti Al-masjidu Fil-masjiri <tosawa> Al-maktabu Al-maktabi Al-sariri Al-sariri nah. Setemir, akhir-akhir Setemir, lanjutkan أين محمد؟ هو في الغرفة. نعم. أين ياسر؟ و... وأين؟, وأين ياسر؟ نعم. هو في الحمام. نعم. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ يا أخي أنت مهندب كان حركات راهير خاء. أين نعم. الكتاب؟ هو على المكتب. نعم. وأين الساعة؟ هي على السرير. هي على السرير. طيب أحسن يا أخي. طيب من آخر سأقول من آخر تفضل تفضل يا أخي البيت في البيت نعم المسجد في المسجد نعم المكتب على المكتب السرير على السرير نعم أين محمد نعم هو في غرفة دي سكال أكيد يا أخي مرة تانية هو هو في غرفة دي طيب استمر وأين ياسيرن؟ وفي الحمامي. نعم. وأين آميناته؟ هي في المطبخي. مط مطبخي. مطبخي. نعم. أين الكتاب؟ هو على هو المكتب. نعم. وأين الساعة؟ وعين الساعةته هي على السريري. طيب أحسنت. طيب الأخير. سبلاقي تراهيل. تفضل يا أخي. تفضل يا الكريم. Al-baytu fil-bayti. Nah. Al-masjidu fil-masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. Nah. Al-sariru ala al-sariri. Aina Muhammadun? Huwa fil-gurfati. Nah. Wa ayna yasirun? Huwa fil-hammami. Nah. Wa ayna aminatu? Hiya Aina kitabu dia ada di maktabi. Dan setiap jam, dia ada di katil. Baik, baik, baik. Sekarang, kita bagi dua. Ada ikhwan yang membaca soalnya saja. Lalu ada ikhwan yang membaca Jawabannya Fariq, Daurohu, sekelompok ada yang bertugas untuk membaca soal. يقرأ السؤال فقط يقرأ soal فقط membaca soalnya saja wa fariqan akhir yujib wa fariqan akhir kalamak yang lain menjawab yujib fahimtum fahim thum paham insyaallah tayyib anta ya akhil karim anta wa anta anta antuma as-sa'idan wa antum as-sarata alladhi yujib al-jawab Antum as-su'al Antum al-jawab yeah. al Fahim tu? Fahim Faham Faham Faham Faham Faham Faham Aina al Muhammadun Wal al-al-mattabi uh, Al-jawab Jawabannya sesuai dengan oh. Di sana Tidak Belum kita masuk ini Belum kita masuk ke latihan Kita masih di Darsul Rabi Aina Muhammadun Faham Aina Muhammadun Wa fil durfati Faham Wa aina yasirun Wa fil hammami Wa aina aminatu Hia fil matbahin Pelan-pelan lagi uh, Pelan-pelan Tidak diantara cepat Terfadol aina, aina di kitab Taip. Wa ala maktabi Wa aina sa'atu -sa Hia ala sarili Baik baik. Antum mal'an as-soal Antum bertiga sekarang lah Yang bertanya Antum Berdua ya khil syarif Antum يجيبان تفضل. أين محمد هو في الغرفة، وأين ياسر هو في الحمام، وأين آمنة هي في المطبخ، أين كتابه هو, هو على المكتب، وأين ساعد هي على السرير. طيب أحسنتم بارك الله فيك. طيب المعنى إن شاء الله جميع معاني كريماتي أنتم طيب Kamarinu, Kamarinu, cepat saja karena sudah kita baca ini. Hmm. Taib, man yang Siapa yang uh, membaca? Tepatkan, bebas. Tepatkan silakan, siapa saja? Kau oh, oh. terakhir-akhir. Ya Kamarinu. Nah. Yang awal. Aina al-kitabu, al-kitabu al-maktabi. Baik. Antum istina nyaki. Muhammad. Aina Muhammadun. Hua pisu, pisu ki. Hua, pisu ki. Mama nasuk. Pasar. Pasar, nasuk. Tapi, anam minta anto menggunakan kalimat yang sudah kita pelajari, Jadi. agar membantu ikhwan yang ada di rumah dan para penerar untuk bisa melihat jawapan yang masuk. Tapi, fokuslah. Salah tak? Anto yakin salah. Insaatu ya al ya al maktabi. Ya al maktabi. baik sent. Nomor tujuh, cepatlah. Ayah ayah sihirun tilmat bahai. Marotun okro sekali lagi ya Ayah sihirun ayah ayah sihirun ayah sihirun tilmat bahai. Nam, nama bua tilmat bahai. Baik. Selainnya antai akhir kiri. Kebanyuhan bil gurufah ini. Gurufah sekali gah gurufah gah gah Baik. Man? Manfil Gurufati, taib. Ya Aminah, Aminatu. Ya Aminah. Atau jawapan lain? Aminatu fil Gurufati. Aminatu fil Gurufati atau fil Gurufati Aminatu, taib. Sahih. Jawapan itu benar. Sah. Kesah? Anta yafid? Wamin fil Hamami. Ah, mara doktor sekali lagi. Antum bacinya. Wamin fil Hamami. Ah, apa yang salah, ikhwan Man? Waman, taib waman fil hammami naam huwa huwa ala as-sariri huwa ala as-sariri sahihan an jawab hatha hatha antum baqalin ilmu sa'i akhir Karim waman fil hammami dan siapa yang ada di kamar mandi naam huwa yasir huwa yasirun huwa huwa yasir huwa yasirun thayib ashara antum akhir Karim ashara man ghala al-maktabi أنا مكتبي كتابين. أنت ياخي اللهي. على السريري. على السريري. أسمع. سمعت ما خلاص؟ كلا شيء. على, س... على السريري كأس ساعة, ساعة أحسن تبارك الله فيك. طيب. طيب الآن ندخل. الآن ندخل في صفحة 21 وأشر. الآن. الآن. ندخل. ندخل. ندخل. ندخل. ندخل. Wahidun wa syuruk. Akhonza sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak juga. Ah, Mungkin secara ringkas saja berkaitan tentang makna dasar da'i yang 19 sih. Huwa fil ghurfa, huwa fil hammam, hiya fil matbakh, huwa al-maktab, hiya al-sarir. Baik, masya Allah. Baik sekali. Begini, oh ini belum sudah kita bahas dasar kan? Iya, sudah. Sudah. Beri tanya lagi maknanya. Baik, terima kasih. Antum yang jawab buat. Anda yang ada di studio yang sudah pagi itu. Mamanah huwa fil ghurfati? Kamar Kamar Huwa Huwa Dia berada di dalam Dia Fil ghurfati Dia di dalam Kamar Huwa fil ghurfati Dia di dalam Kamar Kamar Huwa fil hammami Dia di dalam Kamar Nah Huwa dia Fi di dalam Hamman Kamar Dia di dalam Kamar Kamar Ya, mudah penanya Sebab berbicara. Hiya fil matbahi Nah Hiya dia dan dalam dapur. Dia di dalam ya, dapur. Hiya, di oh. oh. ma'nanya sama dengan huwa. Tapi perbedaannya apa di sini? Hiya dan huwa itu ikhwan. Buat ya. laki-laki dan perempuan. Yang mana untuk laki-laki? Huwa. Huwa untuk perempuan? Hiya. Iya, Hasan tuh. Huwa 'ala al-maktabi. Hmm, terjemahkan. Dia berada di atas. Ada di dia ada di atas meja. Baik. Hiya 'ala as dia, dia, dia, dia, di atas. dia di atas kasur. Di kasut Kemudian yang bertanya uh, ya. InsyaAllah uh, cukup dalam jawaban kita Baik kita masuk ke halaman Nadakhul sofha wahidun wa ishrun Al-an nadakhul wahidun Wa ishrun Kita masuk ke halaman 21 Iqra Waqtub Maa dhabati awakhiril kerimati Ikra, waktab. Mana mana ikra? Baca lah. Baca lah. Waktab. Dengan tulislah. Dengan ma dengan atau bersama abobti dengan memastikan harokatnya. Awal, akhir il yang mana akhir yang dipastikan bagaimana harokatnya? Awal, akhir. Akhir. Huruf-huruf nah, akhir di kata-kata. ما منا على المرحاط يا إخوة؟ وسيء وسيء طيب استمر ترسكن الشمس والقمر الشمس, الشمس والقمر في السماء في السماء في السماء نعم من في الفصل من من في الفصل آه. من في الفصل قلاب في الفصل آه. آه. Ada rupa. Ada rupa. Iya, tapi ini pentingnya antum. Insya Allah kalau sering kita sering baca dan ingat bahawa kalau ada fi lalu ada ala maka isim setelahnya harus dimajarur. Insya Allah dengan sering membaca dan juga mengingat-ingat kaidah-kaidah itu, insya Allah antum nanti dapat membaca dengan baik. Tapi muhawarati, pak. Usaha yang baik alhamdulillah. Tapi mungkin dipersilakan para pendengar bagi yang ingin bagi para bersama, pendengar apa? yang ingin berinteraksi langsung, antum bisa menghubungi di 8233661 kita buka lain telefon dan kita ada telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ia ya, Afwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia ya, dengan siapa, mami? Di mana? Dengan Umu Akmal di depot. Taib. Umu Akmal, insyaAllah ada bukunya ya. Nah. Taib. Alhamdulillah. Taib. Uh, Afwan, Umu Akmal. Uh, iya. Tadi monitornya agak jauh kan, ya, mami ya? Taib. Saya oh, nak. Sudah awal sekali. Eh, uh, tolong Umu Akmal. Ya. Dibaca yang latihan dua, halaman dua puluh satu Ya Mulai dari kalimat Al-Madrasatu Teruskan Yang ikrok, wa, ikrok waktu, waktu. ma'adabti oh. awahiru, kalimat Sah, betul Halo? Ya, betul, Silakan tak dibaca Al-Madrasatu Nah. Fil-Madrasati Naam fil baiti Kenapa ummu Kemal dibaca kasrah semua ini? Fil mabrasati fil baiti Karena ada fi Karena ada fi. Iya. Teruskan? Al baitu. Naam. Al ghur satu. Naam. Al hammami. Al hammami. Al hammami. Kenapa al hammami? Ummu Karena al tidak ada fi. Al hammami. Al hammami. Al hammami. Tayib. Teruskan? Fil matbahi. Naam al-maktabu Naam. al-maktabi. -al Naam. al-kursi. -al Naam. As-sariru. Al as Al al-kitabi. Naam. masjid. Tayyib, barakallahu fiikum. Tayyib, yakfi. Syukran. Takuf ya ummi. Syukran, basha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, silakan bagi pendengar yang lain di berakam Muakmal di 8233661. Assalamualaikum kum kala murah mukhlah ya barakat. Dengan inisiatif pidmon. Kamaratu Bung Andre. Okay. Murasi ada bukunya insyaallah? Insyaallah ada. Baik, uh, silakan dibaca latihan 3. Ikra waktu, ikra waktu saja. Iya. Tafadhal. At-thalibu fi jami'ati. Naam. Ar-rajulu fil masjid. Naam. Aina at-tajir? Waqif di Mana at At-tajir Perdagang. Perdagang. Adukan. Tokoh. Tokoh. Taib. Istamir. Al-Qolamu ala al-Qitadi. Naam. Aina jainabu. Jafil hurfati. Jaid. Aina alwaraku huwa ala al-Maktadi. Ma mana alwaraku? Kertas. Kertas. Taib. Istamir. Aina mudarrisu huwa fil fasli. Naam. Ma mana al-fasli? Kelas. Kelas. Taib. Aima yasirun huwa al-murhadi zin terdengar seperti dal ini dot silakan sekali lagi umum fil mirhadi no ya dot mi do. ya zin ya al baik setemah as-shamsu wal qamaru fis naam Mantap sekali. Naam, barakallahu fikum hmm. masyaallah. Asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khairan Pak Jema Rafi. Dan kita masih terima kembali di 8233661. Asalamualaikum. Assalamualaikum Eh, ya, sedikit-sedikit kecilkan bar aja monitornya atau agak jauh. Iya. Dengan Pak siapa di mana ini? Harun Pak Harun. Iya. Jadi Mulia Pak ya? Iya. Pak Harun? Iya, Pak. Eh. Uh, ada bukunya, Pak? Ada, ada. Baik, silakan dibaca Pak Latihan 2, kembali ke atas lagi Alam 21 Maaf Pak, agak jauh sedikit ada feedback ya okay. Dengan radionya Dilepon saja Pak, silakan Al-mudar Al-madrasatu Al-madrasatu Fil-madrasati -ma -fil Naam Fil-bayti Naam Al-baytu Naam Al-gursatu Naam so, Kenapa semuanya domah Pak? Tidak ada Tidak ada Amir, Tidak ada Tidak ada Tidak berisi Taib Istamir Alhammam Alhammam Taib Filmaqbaki Naam Almakhtabu Naam Ma al mana almakhtabu? Meja Meja ha, Naam Istamir Alal makhtabu Naam Alal -al kursi Alal Alal kursi Alal kursi Naam al sarir. Naam. Ala alkitab. Naam. Fil masjid. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Apa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima satu bantuan kembali. Silakan di 8233661. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Umu gimana? Nur dari Unduh dari Bekasi. Bung Isa ya? ya. ya oh, iya. Iya. Bung Isa insyaallah ada bukunya. Baik, silakan dibaca latihan tiga. Ikhra waqtub. At-talibu fil... Silakan. At-talibu fil jama'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Mana al-jami'ah. Jam Maman al-jami'ah. Al al umu. Al-jami'ah. Uh, al-jami'ah. Baik. Sekali lagi umu dibacanya. At-talibu. Talibu fil jami'ati Naam Arrajulu fil masjidi Naam Aina tajiru Naam Huwa fil dukani Huwa Fil dukani Fil dukani Fil dukani uh, Kafnya panjang Fil dukani Naam Al-Qulamu alal kitabi Naam. Aina at-ta'inabu? Aina Sah, betul Wa fil hurfati. Naam. Aina ar-rufu? Wa 'ala maktabi Jayyid. Aina al-mudarris? Ah, marat ukhra, sekali lagi. Aina al-mudarrisati? Ah, bagaimana ummu bacanya? Aina al-mudarris? Aina al-mudarris? Naam. Wa fil بصل جيد أين يسير أينا يسيرون يسيرون نعم وفي المرحاض في المرحاض في المرحاض نعم أشامس والكمرو في إسماعيل مرة أخرى حركاته أشامس wal qamaru wal qamaru as-shamsu wal dengar masih wal qamaru wal qamaru ru wal qamaru fis-sama' wal qamaru fis ah. man Manzil Fadli. Manzil fasli, Man fasli. Tayyib barakallahu fikum. Cukup. Jazakallahu khair. Wa alaikumussalam. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Antum lihat di e, di bawah. Masih di halaman 21. Di bagian bawah ada dua kelompok kata yang bersambung di halaman 22. Istami' jayidan. Antum bacakan baik-baik. Istami' jayidan. Muhammadun. Muhammadun. Ana baca uh, kolom pokok yang pertama dulu. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Antum lihat lanjutannya di halaman 22, unzur safha 22. Antum lihat lanjutannya di halaman 22. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. 'Aliyyun. 'Aliyyun. Abbasun. Abbasun. Hmm. Antum lihat di uh, kelompok pertama ini apa yang istimewa di kelompok pertama ini? Ini semua nama-nama laki-laki semua, laki-laki. Muhammadun, Hamidun, Khalidun dan seterusnya. Tapi antum lihat sekarang di, di uh, kelompok keduanya dari halaman 21, antum lihat? Aminatu, Aminatu. زينب زينب فاطمة فاطمة مريم مريم عائشة عائشة خديجة خديجة صفية Safiyyatu Ruqayatu Ruqayatu. Ah, antum lihat apa istimewa apa yang istimewa di sini? Hah? Yang pertama tadi laki-laki, sekarang nama-nama perempuan. Taip antum lihat kedua apa? Apa keistimewaan antum lihat perbedaan keduanya? Selain ini laki-laki ini perempuan, apa perbedaan kedua? Ah, antum lihat huruf akhir atau harokat Uh, huruf akhir antum lihat ketika uh, kalau nama pertama nama lelaki semuanya tan tanwin. tanwin, tapi ketika di nama perempuan semuanya boma antum uh, perhatikan baik-baik kaedah ini nama nama perempuan rata-rata hampir semuanya adalah Dommah. akhirnya boma saja tidak boma tanwin. tanwin baik yang akhirnya takmarbuto maupun bukan takmarbuto seperti apa zainabu Zainabu akhirnya bukan ta'amar tapi tetap dia juga e, harakatnya Dhamma ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang dalam ilmu nahu wasrat tapi e, bukan tempatnya saat ini dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada saatnya insya Allah baik al sekarang istami' thumma karir istami' thumma karir dengarkan kemudian ikuti hai ikhwan Muhammadun Muhammadun, Muhammadun. Khalidun Khalidun Khalidun Khalidun, Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun Hamidun Hamidun Hamidun Yasirun Yasirun Ammarun Ammarun Antum lihat lanjutannya di halaman 22 Saidun Saidun Saidirun Saidirun Sa 'Aliyun 'Aliyun 'Aliyun Aliyyun Abbasun Abbasun Abbasun Abbasun. Baik, sekarang kita lihat uh, kelompok ok, keduanya. Aminatu Aminatu Zainabu Zainabu Zainabu Zainabu, Zainabu. Zainabu. Fatimatu Fatimatu Ta Ba oh, Fatimatu Fatimatu Kaib Maryam Maryam Maryam Maryam Aisyah Aisyah Khadijah Khadijah Safiyyah Safiyyah Ruqayyah Ruqayyah uh, Baik masyaallah ini nama-nama yang baik insyaallah kalau antum berikan nama untuk anak-anak antum insyaallah Baik insyaallah Baik nah uh, alham -an, ana minta beberapa uh, ikhwan tolong dibaca Mani akhara Saya ingin baca Atapahal antawaran ya akhi Muhammadun Naam Khalidun Hamidun Yasirun Ammarun Naam Sa'idun Aliun Naam Abbasun Baik Antum punya anak namanya ini ya khi? Di antaranya ini Tidak ada Belum nikah Baik oh, belum nikah Masya Allah Baik Labas Baik Fathal ya akhi, antara ikra ya bagian keduanya. Fathal. Aminatu. Nama. Zainabu. Baik. Fatimatu. Nama. Maryamu. Aisyatu. Nama. Khadijahu. Ah sekali lagi ya akhi. Khadijahu. Baik. <tayb... tayb... tayb> Istemir. Sofiyatu. Nama. Rukyiatu. Nama. Jadi. Baik. Sekali lagi, antum ya khid, antum baca nama-nama laki-lakinya dulu. Terima kasih. Muhammadun. Kholidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Waliun. Abbasun. Baik. Antai ya khid, al-akhir. Aminatu. Naam. Zainabu. Baik. Fatimatu. Mariyamu, baik. Aisyatu. Naam. Khadijatu. Naam. Safiyatu. Jayid ya. Ruqayatu. Baik. Ahsant. Barakallahu fikum. Baik, الان انظر انتم lihat eh di bawahnya Iqra. Wa kutub ma'a dadti awaakhiril kalimaati. Sudah sering kita bahas maknanya insyaallah. Saya minta antum tolong lihat di Satu persatu Mama Apa makna Iqra? Bacalah. Bacalah. Bacala. Waktu dan tulislah. Nama bersama dengan abbabut. Dengan abbabut, mana abbab? Dengan memastikan apa namanya? Awal akhir al kelimat. Mana awal akhir al kelimat? Akhir. Akhir, akhir. harokat akhir daripada kata kata, -kata berikut. Baik. Mana minta malangnya antem yaktif. Kau teriaki anta ibda mulai antemlah. Hamidun. Nama زينب نعم امينه كان لازم تكون زينب لانه دي اسم امراه طيب استمر امينه نعم عمار نعم سعيد نعم. فاطمه نعم مريم طيب يكفي طيب انت يا اخر كريم علي علي نعم علي خالد نعم متباس نعم. نعم عائشه صحيح محمد جيد صفية. أه. صفية نعم خديجة خديجة طيب مرة نقرأ أنت يا أخير كريم تفضل نقرأ من حامد طيب من حامد حامد نعم زينب نعم آمنة عمار سعيد نعم فاطمة مريم نعم علي Khalidun. Naam. Abbasun. Naam. Aisyatu. Muhammadun. Safiyatu. Khadijatu. Khadijah. Tayib. Mungkin kita persilakan para pendengar bagi yang ingin ikut serta bersama kita. Silakan bagi para pendengar yang berada di rumah bagi yang tidak ingin berinteraktif langsung Atau bisa menghubungi di 8233661. Baik, kita akan pada yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umi di mana? Kemerehana. Buku mana tu? Buku Jatikasi. Jatikasi e, bekas itu. Silakan. Raihana ada bukunya? Naam. Di nama. Baik. Silakan dibaca dengan nama-nama laki terlebih dahulu. Muhammadun dari situ. Muhammadun. Nama. Halidun. Sekarang lagi ummu? Halidun. Ha, ha. Sekarang lagi. Ha, ha. Halidun. Naam Nama. Ya sirum. Nama. Ammarum. Nama. Taibun. Nama. Aliyun. Aliyun. Uh, sekali lagi umu, suaranya terputus-putus. Aliyun. Taib. Abbasun. Taib Yakfi Taib jazakallah Khair. Cukup. Cukuran. Afwan. Ya silakan bagi yang lain, mungkin kita terima kembali di delapan dua Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. dengan siapa Ummi Jiman? Dari Ummu Ihsan di Kranjang. Ummu Ihsan di Kranjang. Ya. Baik. Silakan Ummu Ihsan. Baik. Ya, okay. Dibaca nama-nama perempuan ini. Aminah tu. Naam. Zainab tu. Naam. Fatimah tu. Maryam tu. Naam. Aisha tu. Naam. Khadijah tu. Mumtaz. Masya Allah Barakallah fikum Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Baik, silahkan kita terima satu Silahkan, Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa, umat di mana? Dengan Umu Gaisa Gaisa, Umu Gaisa. di mana? Di Telaga Sakinah Telaga Sakinah Sakina. Silahkan Umu Gaisa dibaca Yang ikra ukur, waktu Ma'ababuti awakhiril kalimat Hamudun Naam Ya <coughs> Mabun ah sekarang siapa Zainab Zainab ahsant Aminah tu Naam Amr Naam Aamr Naam Fatima tu Naam Maryam Naam Ali Naam Jaid Farid Naam Abbas Naam Ah Isa tu Naam Muhammad Jaid Safiya tu Naam Khadija TayyibarakaAllahikum. Cukup. Assalamualaikum. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Tayyib. Kita terima satu penolong kembali di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa apa di mana? Abu Nida. Abu Nida? Abu Nisa. Oh, Abu Nisa di mana? Di Tambun lah. Di Tambun ya. Taib. Abu Nisa ada bukunya? Ada. Silakan dibaca nama-nama. Bisa dikecilkan sedikit atau di monitornya atau agak jauh. Iya, silakan. Muhammadun. Sekali lagi. Nama. Jaid. Hamid. Sekali lagi. Hamid. Muntaz. Yasirun. Sekali lagi. Yasirun. Sekali lagi akhi ya Yasirun. Sinya tidak panjang. Nama. Ya naam Tayib. Tayib. Alim. Tayib. Abas. Tayib. Teruskan. Perempuannya sekarang. Aminatu. Naam. Sekali lagi. Sekali lagi. Akhi. Sebab sekali lagi. Aminatu. Mumtaz Jai Naam. Fatima tu. Ah. Sekali lagi akhi. Fa... Fatima tu. Muntaz. Maryamu. Maryamu. Aisha tu. Aisha. Tayib. Hadija tu. Tauqiyatul. Tayib. Ruqayyah tu. Ruqayyah tu. Tayib, ممتاز. Barakallahu fiik. Kita masuk sekarang setelah beberapa latihan-latihan, kita masuk ada dialog di sini. Sebelum dialog ada semacam pembuka beberapa kata. Istami' jayyidan. Da baik-baik. Istami' jayyidan. Al-baytu min al-bayti. Al-baytu minal baiti al masjidu ila al masjidi al masjidu ila al masjidi nah antum di sini ada tambahan dua huruf selain yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu fi dan ala sekarang kita temukan min dan ila al baitu min al baiti maknanya min dari min al baiti dari rumah dari rumah al masjidu ilal-masjidi masjid ha, ila kebalikan daripada min kalau min dari ila ke ini biasanya dipakai untuk menuju menuju ke masjid ila al masjid ke masjid min artinya dari ila artinya ke Antum? Ha, ayy. Ana akan baca dialognya. Antum istami' jayyidan. Ya huna ayyuhan ikhwan. Dialognya di sini. Yaduru baynal wa Muhammad. Dialognya di sini terjadi antara al-mudarris guru dan Muhammad. Muhammad. Al-mudarris. Mamana al-mudarris ayyuhan? Ya guru. Guru dengan di sini. Muhammad al-Hiwab jadu rubein al-Mudarris. W Muhammad dialognya terjadi antara guru dengan Muhammad. Istami' jidan antum dengarkan baik-baik. Min aina anta, min aina anta. Ana min al-Jaban, ana min al-Jaban. وَمِنْ أَيْنَ عَمَّارٌ وَمِنْ أَيْنَ عَمَّارٌ هُوَا مِنَ السِّينَ هُوَا مِنَ السِّينَ وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ وَمِنْ أَيْنَ حَامِدٌ Untuk melihat kelanjutannya uh, Sofah Tharafatun Wa Eshrun 23 Ana ulangs sekali lagi pertanyaan al-mudarris Wa min aina Hamidun? Al-jawab huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hind. Min al-Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina zahaba? Aina zahaba? ذهب إلى المدير ذهب إلى المدير وأين ذهب علي وأين ذهب علي ذهب إلى المرحاض ذهب إلى المرحاض طيب كتاب لهم بري أول untuk melihat kembali halaman 22 Kita uh, jelaskan sedikit-sedikit maknanya Dan insyaallah Allah uh, Sebagian besar mufrodat atau kosa katanya Bukan kosa katanya asing bagi kita Dan syarat untuk murojaah, insyaallah tidak akan kesulitan Di sini uh, Situasinya Dialog antara guru dengan Muhammad Seakan-akan peristiwa ini terjadi Di Di kelas Al-Mudarris guru masuk ke kelas lalu menemukan Muhammad ee, lalu menanyakan beberapa hal di sini antum lihat beberapa pertanyaannya pertanyaan pertama Al-Mudarris bertanya Al-Mudarris Yasal min aina anta min aina anta mana mana dari aina dari mana min aina dari dari mana teri d dua, dua dua pertanyaan min dari aina di mana ketika digabung min aina dari, dari mana dari mana min aina anta dari mana kamu Muhammad menjawab ana min al-yaban ana min al-yaban ana saya minal, min al-min ya. mawnamin dari, dari al-yaban oh ternyata uh, Muhammad dari Yaban mana Yaban Jepang Agak jauh memang ya. Jepang Tiba-tiba jadi ya di sini <coughs> Tapi begitulah bahasanya Jepang Bahasa Arabnya ya, Arab. Yaban Ana min al Yaban Oh ternyata Muhammad dari Dari Jepang Di sebelahnya Antun lihat ada pulau Kepulauan uh, Jepang di situ Antun bisa lihat Lalu Al-Mudaris bertanya kembali Al-Mudaris Yasal Wa min ayna ammarun Wa min aina Ammar? Cuma datang jelaskan nak, fi. Wa min aina Ammar? Anta ya akhi al Dan Dari mana Ammar? Ah, dan dari mana Ammar? Huwa min as-Sīn, huwa min as-Sīn. Min as-Sīn. Ah, saya masih bisa mana as-Sīn di sini. Yeah. Ah, Cina. Cina. As-Sīn Cina. Huwa min as dia dari Cina. Siapa dari Cina tadi? Ammar. Ammarun. Antum ingat ingat. Muhammad dari mana tadi? Muhammad minal Yaban. Minal Yaban. Ammar min Sin. Ammarun minas sini Huwa minas sini Kemudian al-mudarris bertanya kembali. Al-mudarris yas'al maratan ukhra. Wa min ayna Hamidun? Wa min ayna Hamidun? Dan dari mana Hamid? Jawabannya Anda melihat halaman 23 Salafatun Maishroon Hua minal hindi Hua Minal hindi hmm. Al-Hindi India Dia dari India Al-Hindi Di sini uh, Jepang dengan India ada Ada pulau Alhamdulillah Jadi siapa dari dari, dari Hind Man minal hindi Siapa yang dari uh, India tadi? Hamidun, Hamidun, minel Hindi, dari India. Lalu <coughs> Al-Mudarris bertanya kembali. Aina Abbasun, hmm, dengan pertanyaan yang berbeda Aina Abbasun, Ma mana Aina? Hmm, Di mana? Di mana Abbas? Di mana Abbasun? Aina Abbasun? Apa jawaban Muhammad? Kharaja. Kharaja kemana kharaja keluar. Keluar. keluar. Kharaja artinya keluar. Kharaja keluar. Almodaris kemudian bertanya kembali. Almodaris kemudian bertanya kembali. Aina zahaba, aina zahaba. Mana aina? Di mana? Zahaba? Pergi. Masuk ke mana pergi? Kemana? Pergi nya. Zahaba artinya pergi. Siapa yang sini yang pergi tadi? Abbas. Abbas. Kemana pergi nya Abbas? Keluar kelas. Jawabannya, Zahaba ila mudiri. Ini. Keluar kelas. Tapi kemana dia? Ke. Zahaba ila mudiri. Hmm. Kemana dia? Zahaba. Kemana Zahaba? Pergi. Pergi. pergi ila mudir. Ila kemana ila? Ke. Ke al mudiri. Al mudir artinya? Kepala sekolah. Uh, bisa kepala sekolah. Kalau ini madrasah, kalau ini jamia, uh, rektor atau semacam itu, tergantung daripada posisinya di mana, di mana kan? Kalau di sini misalnya dialognya terjadi di universitas, maka yang dimaksud dengan al-mudir adalah uh, rektor. Kalau al-mudir di sekolah uh, tingkat uh, SD, SMP, SMA, maka art artinya kepala sekolah, sekolah al-mudir di ma'ahad maka dia kepala ma'ahad dan seterusnya zahaba ilal Mudir tapi ini sepertinya di universitas sepertinya zahaba ilal mudir berarti kemana tadi Abbas pergi ke uh, rektor maksudnya pergi ke ruangan rektor waayna zahaba aliyun waayna zahaba aliyun dan kemana perginya Ali ah dan kemana pergi nya Ali Wayna Zahaba Alium dan kemana pergi nya Ali Kemana dia Jawabannya kata Muhammad Zahaba ila al Merhafi Zahaba ila al Merhafi Dia pergi ke ila artinya ke Zahaba dia pergi ila ke al Merhaf nanti melihat gambarnya itu Apa ini al Merhaf gambar ini Oh WC gambarnya, gambarnya? WC. Dia pergi ke WC atau toilet. Ah, fahin to? Kita baca sekali lagi, Ikhwan. Sekali lagi, al-hiwar huna. Dia lokkan di sini, yaduru baina. Terjadi antara man? Man, ya, Ikhwan? Mudarris. Al-mudarris wa Muhammadun. Al-mudarris yas'al. Guru bertanya. Min aina anta Terjim ya khai Min aina anta Ma mana min aina anta Dari mana kamu Dari mana kamu Ana minal yaban yaqul Muhammad. Apa yang dikatakan Muhammad Ana minal yaban Terjim Ana minal yaban Saya, Saya, dari, Jepang. Dari, Jepang. Saya dari Jepang Yaban ingat-ingat Yaban Jepang Kemudian alamudaris Yas'al maratan okhra Guru bertanya kembali Wa min aina ammarun Wahmin aina ammar, hmm, terjemahkan ya kawan. Dan dari mana ammar? Hmm, dia dari, dari China. Wahmin aina hamidun, dan dari mana hamidun? Lalu jawab, dia minal Hindi. Dia dari mana? Dari India. India. MasyaAllah berarti ini kelas ini kelas internasional. Banyak sekali, uh, apa namanya Murid-murid uh, dari berbagai macam bangsa Alin dari mana tadi? Dari Jepang, alin dari Cina, alin dari India Aina Abbasun? Hmm. Uh, guru bertanya kembali Aina Abbasun? Apa jawaban Muhammad? Kharaja, Kharajah, mana kharajah? Keluar Lalu al-mudaris menayangkan Keluar. kemana keluarnya? Aina zahaba Kemana perginya? Aina zahaba Kemana perginya? Apa jawaban Muhammad? Zahaba zahab ilal mudiri. Pergi ke mana dia? Dia pergi ke? Al-mudir. Rek ke rektor. Ke Rek ruangan Rek Rek Rek Rek rektor. Kemudian Al-mudaris bertanya kembali. Ain, wa aina zahaba aliyun? Wa aina zahaba Aliun. Al-jawab. Zahaba ilal mirhabi. Dia pergi ke mana, ikhwan? Al-mirhab. Taylat. Taylat. Taib, insyaAllah mafum. Al-an istami' semua karib. Al-an istami' semua karib. Dan anak-anak kemudian ini sama-sama kita baca. Ya, ikhwan. Antum juga para penyayar, sefadal yang ada di rumah. Semuanya. Min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yaban. Ana minal yaban. Ana minal yaban. Ana minal yaban. ومن أين عمار ومن اين نار ومن اين عمار ومن اين نار هو من الصين هو من الصين هو من الصين هو من الصين ومن أين حامد ومن اين حامد ومن اين حامد ومن اين حامد هو من الهند هو من الهند هو من الهند هو من الهند أين عباس؟ أين عباس؟ أين عباس؟ أين عباس؟, عباسٌ؟ خارجه. خارجه. خارجه. خارجه. ما يا اخوان الور. أين ذهب؟ أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. ما معنى المدير؟ على السكola. على السكola أو رектор. و أين ذهب علي؟ Wa ayna zahaba mariyun Zahaba ilal mirhadi Zahaba ilal mirhadi Taib Al-an Farik Mudarris Farik yakum maqam mudarris Wa farik uh, akhir Kita bagi dua serang kelompoknya Ada kelompok Antum bertiga ya khuan. Sebagai al-mudarris antum ya ikhwan sebagai eng Muhammad istami' semua kari istami' thumma kada ana yang baca dulu antum yang belakang fadal antum yang mudarris min aina anta min aina anta ana min al-yaban ana min al-yaban wa min aina ammar wa min aina annan wa ana awalad Hua min al-shin ومن أين, ومن, أين ومن اين حامد هو من الهندي, هو من الهندي. أين عباس, أين عباس؟ خرج؟, خرج أين ذهب أين ذهب؟, أين ذهب؟, ذهب, إلى ذهب إلى المدير وأين ذهب علي, وأين ذهب, علي؟ ذهب إلى ذهب Laha ila mirhaqib Baik Al-an Al-aqs Gantian Al-aqs Kebarekannya Baik Antum al-an Man Antum Muhammad Wa antum ya khuan Al- Al-mudaris Tafadar al-mudaris Antum baca sendiri Tafadar Min aina anta Jemaatan Bersama-sama Min aina anta Al-a-minariyaban wa min al amharun wa min al-sini baik wa min al-sini Ah yang tambahkan ya kan? wa min al-hamidun wa min al-hamidun naam huwa min al-hindi Ah berapa, sekali lagi ya pak huwa min al-hindi baik ayna al-adazun khurah ya konsentrasi ya pak ayna al-lahaba Zahab aliyal mudiri Baib Wa ayna zahab aliyyum Zahab aliyal milhari Masya Allah, muntaz Muntaz Saya ah, minta satu-satu sekarang satu, satu. Wahid Yakum maqam uh, Al-Mudaris Wa akhar Yakum bidawr Al-Mudaris ah, Salah seorang di atas antum jadi Muhammad Seorang yang lain jadi uh, uh, Ahmad Al-Mudaris المدرس. طيب أنتم يا أولانا خي؟ المدرس. ومحمد تفضل. من أين أنت؟ أنا من اليابان. من ومن أين عمار هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. نعم. أين عباس؟ مهلة مهلة يا خي. فلان فلان يا خي. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاضي. طيب ممتاز. ألاكس صلاة. ألاكس. قبل تفضل. من أين أنت؟ أنا من الياباني. ومن أين عمار؟ هو من الصين. ومن أين حامل؟ هو من الهند. أين أباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب الى المرحاض ايجد انت ملان انت وانت انت وانت يا اخي انت المدرس وانت محمد تفضل من اين انكا انا من الياءب ومن اين عمار هو من النس هو من النسين ومن اين حامد هو من الهند هو من هسه هو من الهند نعم Wa ayna Abbasun Khoroja Wa ayna Zahabah Zahabah Zahabah ilal mudiri Wa ayna Zahabah Aliun Zahabah ilal milhavi Taib al Al-Aksaran Kebalikannya Tafaddat Min ayna Amtah Ana mina Ghyabani Wa min ayna Ammarun Wa min Nassin Wa min ayna Hamidun wa min al hind. Naam. Aina Abbasun kharaju? Aina dhahaba? Dhaba ila al mudiri. Wa aina dhahaba Ayyun? Dhaba ila al mirhhal. Tayyib, mumtaz. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ya. sebelum kita angkat ada beberapa pertanyaan mungkin kita jawab sebentar ya. Monggo. Uh, apa arti asy wal qamaru fis samai? Berhaji di situ. Oh, Baik, asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu as as singat saya, ikut, singat yang kita sudah sudah pelajari itu asy-syams. Yeah, yeah, yeah. Ah. ah yeah. Ana pernah yeah. berpesan yaitu agar mengusahakan tidak menanyakan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Berarti uh, kalau tidak punya bukunya, ikhwan kita ini yang bertanya atau tidak murojaah. Dua itu, dua kemungkinan. Kalau tidak punya bukunya, Maka dia tidak mu murojaah. Maka kitabul dia tidak punya bukunya. Maka ma mana al-qamar ya kan? Bulan. Bulan. As-syams. Sudah alhamdulillah antum sudah tahu. Alhamdulillah. Yang kedua okay. apakah? Fis samai, fis samaa'. Okay. Ma mana fis di langit. di langit. Di langit. Fi di as-samaa'. Langit. Tayib. Umur ya Duhan dari Tangerang. Apakah beda hammam dengan mihrab? Hammam. Eh uh, hammam lebih umum. Uh, kalau merahat ini khusus untuk tempat buang air besar. besar. Nah itu bedanya. al Hamam dia bisa untuk uh, di situ bisa untuk uh, uh, mandi, bisa untuk buang air besar. Allah alam, mungkin okay. begitu. Tolong diimlakan, Tolong diimlakan. Huruf Arabnya makna kebalikan Aks, al-aks, aksu, ain, kaf, sin, aksu. Baik. Atau pakai alif lam Al-aqsu Alif lam Ain Kaf Sid Al-aqsu Baik Ya satu lagi sir nah. Berkaitan dengan pelafalan uh, Dalam bahasa Arab Apabila bertemu Dengan apa namanya Tak dengan tanun apa Tak dengan nun apa Berlaku huruf tajwidnya Seperti Anta Atau anta Yang benar ya man Dalam pelafatannya uh, Tidak ada kelajiman Harus dengan uh, Ikhfa Tidak perlu <laughs> Anta sudah cukup Baik Taib, Kita angkat telepon Assalamualaikum Assalamualaikum salam ya, Dengan siapa umat? Di mana? Umat Arina Cibitung Cibitung, mungkin ya silakan. Muarda ada bukunya? Ada, Ustaz Ya, dibaca dialognya Tepat-tepat Min Aina Anta Naam Ana Mina Lyaban Jaya Ku mana Yaban? Jepang Jepang Wa min Aina Ammarun Hua Mina Sini Min Asini as Mana Asini? Cina Cina, naam Wa min aina hamidun Naam Huwa min al-hindi mana al-hindi Hindi Hindi, India Naam, jayid Aina abbasun kharaja, Maman al-kharaja Keluar Jayid Aina zahaba Zahaba ila al-mudiri Naam Wa aina zahaba aliyun Zahaba ila al-mirhabi mana al-mirhab We say. Jazakallahu khairan. Ada yang ditanyakan mufradatnya umum? Kosakatanya ada yang belum jelas? Waabid? Jelas? Jelas. Um. Ayat, alhamdulillah. Tayyib, barakallahu fiki. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. kita simakkan bari. Asalamualaikum. Halo, asalamualaikum. dibaca. Min aina anta? أنا من اليابان نعم ومن أين عمار هو من الثين ومن أين حامد نعم هو من هنبي نعم أين عباس خرج أين ذاب ذاب إلى المدير، نعم وأين ذهب علي نعم ذاب إلى المرحاب ممتاز بارك الله فيكم ما شاء الله Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Baik silakan kita masih terima di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wa silakan dibaca bun. Uh, yang dialog ini ya. Dialognya. Uh, min aina anta ana min al jaban wa min aina ammarun huwa min al cina. Mana al cina Cina ya. Cina. Yeah. Uh, ya. Wa min aina hamidun. Naam wa min hindi Aina ayna kharaja mama mm. na kharaja uh, pergi atau keluar keluar na ayna dhahaba ila al-mudiri naam wa ayna dhahaba ali dhahaba ila al-mirhad dhahaba ila al-mirhad mama na al-mirhad Jitor. Uh, Ustadz mau tanya ya. Iya. Uh, ini kan ada ninal sama min ya. Kenapa di kalau di awal kata itu min, uh, ketika di tengah itu jadi ninal ya? Uh, artinya sama ya? Dari... Artinya sama ibu. Iya. Wow. Uh... Min uh, kenapa tidak tidak tidak uh, tidak berubah maknanya di tengah atau di awal atau ya, di akhir? Iya. Ketika di awal kenapa min ketika uh, di tengah? Ketika umpatkan kalimatnya min aina. Iya. Min aina. Hmm. Setelah nun ada ada alif yang hidup berfathah. Tapi yeah. kalau kita lihat di ini. Di misalnya. min yeah. al-Yaban. Min. Kalau kita boleh putus itu min Ming al-Yaban. Oh. Okay. Nun mati. Ketemu dengan alif yang mati juga. Ya. Yeah. Nah. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf yang dudanya harus, harus dihidupkan salah satunya. Oh nah, ya. Yeah. Jadi ketika ketemu dua huruf yang mati. Maka salah satunya. Ketika akan disambung harus di hidupkan okay. minimal jawapan begitu. Ya, uh, satu lagi kapan ya. uh, kadang yang di belakang itu uh, dimatikan kadang dibaca kapan uh, dibunyikan uh, apa kasrohnya itu loh, tadi. Oh ya ya. Oh ya Se -se seharusnya sebaiknya memang harus dihidupkan semuanya. Tapi kalau kalau sudah nanti kelamaan kelamaan kita sudah belajar sebenarnya huruf terakhir tidak perlu baca. Tapi karena ini dalam tahap pembelajaran. Yeah. untuk memastikan apa namanya uh, pengetahuan kita tentang bagaimana huruf akhir seharusnya maka dibaca tadi karena kadang kebiasaan kita uh, kadang tidak dibaca akhirnya kadang terbawa-bawa yeah. mohon maafmu um, tapi harusnya dibaca seperti minas ini harus dibaca sarsun um. oh, yeah. dalam tahap yeah. seperti ini harus dibaca sarsun hey. uh, maaf afwan satu lagi yeah. ya silakan ini tidak tadi apa. kan uh, uh, madroh satu ya yeah. uh, saya tadi nyoba-nyoba kira saya ini mudar suhu ya muda dari suhu ya kirain guru perempuan Oh iya agak bedakannya gimana ya caranya karena huruf-hurufnya nih sama ya ketika diletakkan dalam kalimat maka akan terlihat kalimat mana ini maksud Oh iya ketika dia tunggal anak agak sulit untuk membedakannya Iya iya itu aja nah jazakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik asalamualaikum kita temui lagi ya. Baik. Assalamualaikum. Salam dengan siapa di mana? Dengan Abu Hilmi dari Bogor. Amin. Silakan dibaca Bu Hind. Min aina anta? Ana min ayaban. Naam. Wa min aina amarud? Naam. Huwa min syin. Sekali lagi. Huwa min as-syin. Huwa min as-syin. Naam. Wa min aina jamidun? Ah, bukan, bukan jim. Harakatnya tapi bukan bukan jim. Wa min aina hamidun? Mumtaz. Huwa min huwa hindi Naam. Aina Abbasun? Abbasun. Aina Abbasun? Naam. Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Naam. Dhahaba ila mudirin. Muntaz. Wa aina dhahaba Aliun? Naam. Dhahaba ila mirhadi. Dhahaba ila mirhadi. Semua mufradatnya dipahami, Bapak Hilmi? Ya, Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, silakan Ustaz. Satu lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, dengan siapa Umi, jadi, umu di mari? Ini di Keranggan Oh, yang tadi ya. Oh, umu Iksan, ya. Saya. Ummi uh, Ihsan, saya jadi eh uh, al-mudarrisnya. Iya. Ummi jadi? Muhammad. Muhammad. Ya. siap, Ummi? Iya. Min aina anta? Anam min al-Baiyaban. Naam. Wa min aina ammaru? Huwa min al-Sa'il. Wa min aina hamidu?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 Terus mengulang-ulang pelajaran Agar anak minta ke depan tidak lagi menanyakan kosakata yang sudah kita pelajari Jika ada yang bertanya maka dua kemungkinan Kalau tidak membuat, tidak punya buku atau dia tidak memrojak Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari SMS mungkin kita ya, angkat Silakan. Yang pertama dari Umunisa Apa artinya Fil Fasli? Tertinggal mungkin tadi Fil Fasli FI Mana FI ya, Yekwan? Apa arti FI tadi? Di dalam Al Fasli -fasl, Kelas Fil okay. Fasli di dalam kelas kelas, Baik. Pertanyaan yang kedua, sudah sudah dan belum bahasa Arabnya apa? Dari ummu annanda di nerogom. Sudah dan belum. Sudah, khalas. Khalas, kha lam alif sad. Khalas, sudah. Belum? Lamma. Lamma, belum. Lam membertasdid lalu alif dhamma. Baik, Baik, yang terakhir. Uh, berkaitan dengan pelafalan dalam Al-Qur'an, Al Ustaz kata kami, terjemahannya kami dalam Al-Qur'an apakah benar? Terjemahannya seperti itu. Bagaimana pertanyaannya? Uh, kata kami dalam Al-Qur'an apakah benar terjemahannya? Mungkin dalam lafaz khalaqnal insa khalaqna dan kami telah menciptakan. Apakah kami ini terjemahannya itu tepat? Khalaqna, benar. Benar. benar. benar. Dan kami di sini bukan berarti lantas Allah itu banyak ya, Ustaz? Banyak, tidak. Betul, ya, Ustaz? Ah, kalimat kami ini sering dipakai juga untuk satu orang dan ini memiliki banyak makna diantaranya adalah untuk pengagungan taatin pengagungan Allah semata mengagungkan dirinya sendiri dan Allah berhak untuk melakukan seperti itu. Ibu kan berarti kami di sini artinya banyak tapi untuk pengagungan. Allah, Allah. Satu lagi dari Abu Fawwaz di Bekasi. Ya. Apa makna juice anna? Juice anna. Uh, juice juice itu artinya bagian juz seperti kita ketahui bahasanya Al-Quran ada Falathuna hmm. Juzan Ada 30 Juz 30 Juz Amma itu diambil dari kalimat Amma yatasalun. amma Yatasalun Surat apa itu? Itu awal surat An-Naba an Dan surat An-Naba itu awal Juz berapa? 30. Juz, 30. juz 30 Makanya sering disebut Juz 30 atau Juz Amma Amma itu diambil dari kalimat Amma Yata saalun ayat pertama di surat An-Naba sehingga makna dari juz amma Jus Am, juz 30. Oke. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini dan cukup banyak yang sudah kita mulai temukan di sini dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada huruf jar bertambah lagi di sini ada min, ada ila dan di sini mulai buku ini menggunakan metode yang berbeda. Di awal-awal nas nas bacaan Setelah itu sekarang kita lihat ada potongan-potongan dialog. Dan ini insya Allah e, bermanfaat karena antum bisa menggunakannya langsung wakil dalam kenyataan kita dalam sehari-hari. Dan ini antum akan temukan e, bentuk e, pelajaran ini dialog-dialog ini di halaman-halaman selanjutnya. Demikian dari saya. Subhanaka Allahumma hamdik. Sholala ilaha ilanta. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.